Euskal Herriarizo, gara egunkariaren eskutik. Oztirara dugu eta oztirara egiten hoi dugun bezala xe, garako informazioa jasoko dugu maider jantzirekin. Kaixo maider, egun hon? Hauka, egun Bueno, gaurkoan eh, haimat kontu ditugu, eh, lehenik eta hain eskerrek asko eh, gure kolaboratzaile izategatik, eta ongi etorri. Bai, bueno, eta Gernika eta Elgeta 75 e, urte ezagite horren e, inguruan aipat kontu gertatuena azken egunotan eta e, duela 75 urtekoak gogora, gora, ta? Bai, euren dela 75 urte gertatzeraz Joan Serreska iragarri zuten sirena berberak agitu ziren atzo Gernikan. Eta gaita Euskal Herri osoan ere. Hori izan da aste honetako soinua. Iru diadiz, zerritarra gertaira gogoan eta bihotza nomenaldietan parte hartzen ikustea. Segurazki, unki garriena bizi eta zutenen testi izan dira. Adibidez, lusi ondo, no? amala urte zituela gordezen arma fabrikako babeslekoan berriro ikustea. Erriganera, goxokiago bezala bota zituzten bombek txutikutsi zuten eraikin bakarrenetakoan. Frankoren aginduz, Alemaniako egazkinek, Italiaren laguntzarekin, orduan 5.000 biztanle lezituen erri honetan zibilei zuzen-zuzenean egindako erasonek mundu haunkitu zuen, eta orteak igaro harren, euskaldunek ez dute antziko. Madri jordea hankapuntetan pasatu zen atzu ere ilketa Estatu espainolak eztu du horainik eskatu. Alemaniakoak horrendela jama austrute egintzen bezala, Eta bomberrak eta anorki egin zuen estaltzen edo disimulatzen segitzen du. Homenaldiei egindianek ekarpena bere armada helgetan probak egitera dialtze izan da. Aste hartan betez diren, irurogoita mausturte, fasisteek debagoieneko herriautik ikitu zutela, eta zibil eta milizianak fusilatu eta emakumeetan ezka bortxatu zituzten. Urte horrenean bertan jakin genuen armada maniobrak egiten ibili dela egunotan herrian. Udalak zuen herriko lurre eta maniabra hoiak egiteko inoingo baimen eskararen berririk izan. Eta agitz larria eta onartezina iritzizion armada bertan izateari, noiz eta data hoetan. Alkateak, hoxeleroztarroek salatu zuen ez, errespetu falta eta provokazia izan da bingarri algetarrentzat eta bereziki indarkeria fascistaren biktimen zat. Mm -hmm. e, Erronetako elkartak ere, intxorta milo eratzi deundagoita mazazti kultur elkarteak, errantzuen inoz baino beharrezkoa galdirela, egiaren, justiziaren eta zauriak aldeko aldarrikapenak. Eta elkarretaratza egin zuen, elgetako plazan erritarrekin batera. Bueno, ba, hortzen e, urte horren hori e, oroitu zuten, eta, bueno, beste gai bat hartuko dugu, ondakinen gaia hain zuzen, izan ere, José Luis Bilbao, gibie, bizkaiko foru diputatuak esan du, ondakinen gehiago ezin direla eraman igorrera. Hori da. E ez, Bizkaiko zaburtegietara hirietako 25.000 ton handekin solido eramateko aldundiakon hartu zuten ituna aurreko Gipuzkoako alundiak egintzen zuen kudeaketarako plan enterrala martxan hartzarekin lotuta zegoen. Bilboaren hitzetan laguntzeko ekintza gisa Itzermenen sinatu zen. Hondakinak kudeatzeko Gipuzkoak beren plana martxan hartzen zuten bitartean, Bizkaikoaren antzekoa. Bilbaoren iritziz Bizkaian sagrrasta arazo bat gaur egun. Gipuzkoako aldundiak berriz adierazi zuen Bizkaiak itunarekin segitzari emandako ezezkoa, ez dela ostopa izan enmeretsat zero zabor politikarekin aintzinera egiteko. Halere egindako presioa kritikatu zuen eta hogartarazi zuen inoiz e, Bizkaiko baldunia ez dela inor irizpidakin possatzzeko. bilduka dirazi zuen Alundia hauekin eta ekin ari dela gatazka politikoa sortu nahian, eta Bilba hori ipuzkoak beza lahundakien kudeaketan antzinera egiteko eskatu zion. Aste honetan jakin dugu baita e, Europako Parlamentuko ingurumen batzorriak, giak eta errauketa pixkanaka pixkanaka desagertu egin behar bidla biden txostena onartu duela. eta bitartean, gaztezko legebiltzarrak zubietako erraute planta eraikitzeko eskatu dio Gipuzkoako adu diari. Atzo ohiak gen baitare Gipuzkoako ondakinen pertzorroak ilabeteeta erdian pretu izanen duela bere kudeak kudeaketa plan berria. Hala ragarri zuen Joan Cardoz aldun tzin. Bertako presidenteak. Mm -hmm. Bueno, noretxe, e, kontua honek ere emango du. E guazen e, beste gai bat hartzeran, d 3 eta askatasuna aipatuko dugu epaiketa hastear eta aimat ekimen izan dira. Bai, maiatzaren 3 de d 3 eta askatasuna kasuko epaiketa hasiko den eguna hurbilduala, gaitzen ari dira auzipetuei elkartasuna adierazteko ekimenak. Gastko Legebilzarran baraboaldea hasi zuten solidario batzuek bainabiaale egin zituzten. EHUko lehiako kampusan ere elkarretarattze egin zuten antza ur karegi irakasleari babesa erakusteko eta gaurratsaldean mukatuko da gaztezko a kanpa da zazpietan e, prado kaletik abiatuko den manifestazio batekin. Uhum. Bueno, Eta bestalde giza eskubideen e, zine maldia e, bukatzear? Bai, e, hori ere gaur bukatuko da Eta besteak beste, bertan izanen da Pako Larrañaga, Euskaldun Fini, e, Filipinarra Bere kasua saltzen duen rindete mañana dokumentala orkesten Dokumentala hu, e, zazpietan ikusten arko da Victoria Eugenian Eta, bueno, e, bi hilketaz akusatutako presu, martuteneko, martuteneko espetxean kondena betetzen ari dena, ba nien berezi batekin ateratzen alko dagar. Uhum. Errinete mañana, etxiez azubiar, esaldia, egunero errepikatzen du larrainagak. Hmm. Bueno, hor, eh, gero, bestalde, emakun, emakunde eta nesken futbola epatuko dugu. Emakumei etarte bat egingo diogu. Bai, bueno, maitzeko bi albizte oh, eh, emakumeekin lotuta. Bale, nengoa, eh, tx, eh, bulebarrean, eh, azte artean entzun zire txilibitu bitu hotxak. Etzan etzan Martzial, Ospakizuna eta ez da Guadalupeko Ama Virginiarena are min biddaoaldeko hainbat herritarrei bon eta gorria jantzi, eta konten desfilatu zuten gipuzkako hiriburuan barna arrazoia ba, berdintasunaren alardean de defendatzen duten irungo eta oinarriko lagunek emakundesaria jaso izana mm -hmm. eta liburua bai, bai. e, pablo Cervantesek kaledatu du protagonista izena du eta derrintasunarekin lotuta, ba beste kartema da huere. E, emakumezkoen futbolari buruzko lehendabiziko da biziko argitalpena izan da Estatu Espainiolean. Eta hala utxune ikaragarri bati erantzuna izan dio Zervantesek. Adira ziduenez, Irakorreak haunitz gozatzen ari dira liburu honekin eta arrera honek, Ona, gauza ona egiten du, bere hitzetan erokeria kiki bat izan den proiektu hau. Gazetaritzarekin lotuta baino gehiago, eh, kontu pertsonala izan dela dio. Eta, bueno, beraz eh, futbol zalea sale, da, eta nabaritu du batzuetan, emakumen futbola solastean, ba, kontu gutxi izaten dela. Eta, bueno, hori aldatzeko ekarpen moduan aidatzi liburua. Aha. Mm -hmm. Bueno, Maider, ba ez dago zer zerbe dakazun hortikan? Ba, ez ha, ausen dena. Realmente. Ba, eskerrik asko eta urrengor arte. Ba, eskerrik asko seri. Euskal Herriari so gara egunkariaren eskutik.